земний рай і пекло. Тучі комарів вилітали з тих кущів, неначе їх вихекувала нечиста сила. Ряба степова люта гадюка засичала і шаснула в бур'янову шалину. О цій порі вони дуже небезпечні і отруйні, а небавом у високих травах заманячать коблаті шапки татар. А коли пов'ються по землі снігові змії, за вовчими зграями не ступити ні кінному, ні пішому. З цих степів в Україну прибувають чумацькі валки з сіллю, татарські чамбули, чорні бурі та чорні чутки. Татари, утікаючи з України, випалюють степи дотла, от тинають за собою погоню. Коли ж українські селяни довідуються про наближення татар і дме вітер Москаль, степь підпалюють вони, і він також вигорає до кореня. Однак і по весні воскресає знову. Зараз весна. Благословенна пора. Вода відступає, залишаючи за собою сухий наплав. Трави жене в Вітер м'який теплий, і небо високе та прозоре. Всюди бояння, цвітіння, ярість життя, аж млоїть душу. А думка кладе свою зарубку, карбує десь у глибинах, що все це – мене. Власне, минає в мить, і вона змикається з якоюсь більшою думкою, вічно печальною, просутність цього плину. Але й сама ця думка – теж мить. «Бо я спрямований на інше, не наче стріла на ціль. Я й почуваюся так, іти без зупинки, добутися, а ще почуваюся сторожко, як лис, котрий полює, але знає, що й його можуть уполювати». Трави стелилися під ноги зеленим шовком. Сонце знімалося з очеретів і здавалося, що вони палають. «Немає у Бога в світі нічого». Окрім краси. Та хіба ми її коли бачимо? За роботою, за війнами, за власними гризотами. Ось і зараз я вглядаюся не в білий цвіт терно, а чи ніхто не ховається за ним. І все я красу бачив і бачу. І вмію її цінувати. Озеро прихистило убогий зимівник. Земляна хижа. Ордина. Навіз для сіна, кошара, лісяна комірчина. Я погукнув під маленьким єдиним віконечком. Ніхто не відгукнувся. Протягив очеретяні двері і зайшов досередини. Не було нікого. Господар лебонь погнав у степ-табун. Як він тут живеться-мається? Як йому статкується? Проте знає лише сам. Та ще його охоронці. Злющі-призлющі собаки-курти, кожна з яких справиться з кількома вовками, якщо вдається прожити кілька років і зберегти табуни. Корови, коні та вівці тут плодяться в три рази краще, аніж по всій іншій землі. Продасть їх і подасться десь на слободи. Запорозькому кошеві земівчанин, сидень, гніздюк, як його зневажливо називають січовики, Платить подимне, татарам – данину, і навіть має одних ярлик на свої табуни та власну буйну голову. На столі лежала чорна, на закалці надломлена перепічка та кілька в'ялених у попелі замість солі рибин. Частуйся, перехожий, якщо такий трапиться, але нічого не чіпай, іди з Богом. Такий закон степу та земівчан. Я поснідав перепічкою та рибою, помолився до маленької темної ікони господа, чиї вуса губилися в дерев'яних щілинах, але з зимівника не пішов. А заліз до ордині на сухе торіхнє сіно, зарився в нього і задрімав. Спав недовго, пробудився від гавкоту пса, подумав, що це повернувся господар зимівника з отарою. Але пес погавкав і замовк. Мабуть, він прибігав до садиби сам, без хазяїна, а я лежав і чомусь не міг заснути. Думав про Каштеляна Ходоровича та його палац, у якому мені доводилося бувати, найчастіше тоді, коли розносили п'яних гостей по кімнатах та флігелях і допомагали челяді прибирати битий посуд. Про пива. І згадалися, В'янка річечка в широкій болотистій балці. Дрібне риб'я поставало в тіні, Рогози з головами донизу, хвостами доверху. Певна ознака, що риба не ловиться. Над річечкою посхилялися верби, Іроні, діжовті, човники, листочки. Згадалося батьківське подвір'я на згірку, Балки під лісом. Дві груші під хатою. Одну родить великі, тверді, терпкі грушки, друга – грушки-гнилички, і червоний глід, і покинутий стенілий стіжок, і зарічанські лози, шапками, купами, і хмари над ними, які снують важко, похмуро, і десь за обрієм порипують громом. І туля на поколі, яке витріхшилося добрими дурними очима, Стежка в спориші, на якій спорич не витоптаний, а тільки прибитий. І туга павутина, розіп'ята на сохлій в'язовій гілці, погойдуваній вітром. У тій гойдливій колисці павук оцікує на жертву. І батько. Давно він на тім березі. У старому, сонутому на потилицю брелі він стоїть посеред двору, роздумуючи, за яку роботу взятися найперше. Та так і не береться ні за яку. Мав себе за козака, в лієстри не попав, Мріяв розбагатіти на брагарстві, Далі на дьохцярстві, скрізь йому не таланило. Наймався в чумаки, пішов з валкою і не вернувся.